Поцілував у лоб і ледве чутно вимовив «Підемо до княгині». Переступивши поріг, бояри поклонилися в куток до образів, а другим поклоном привітали Марію. Сонце щедро заливало гридницю своїм промінням, вигравало зайчиками на коштовних прикрасах, розвішених по стінах. Заглядали блискучі келихи й чаші, що рядами стояли на столі, укритому убрусом, гаптованим золотом і сріблом. Марія сиділа на краю лави біля столу, схвильовано перебирала руками разки на миста і відповіла їм маленьким поклоном. Нас послав Мирослав Добринич, почав Семен Олуйович. Просто. До тебе, княг, він не наказав їхати, щоб приготувалися зустріти чоловіка свого, князя нашого Романа. А князь же де затримтіла Марія? Чому ж він нічого не переказав для мене? Маємо сказати тобі вість вельми сумну. Немає нашого батька. Помер князь Роман. Марія зблідла, підняла руки, ніби захищаючись від удару. Якусь мить стояла так, а потім упала на стіл і заголосила. Із сіни вбігла в світлицю Роксана, хотіла кинутися до княгині, заспокоїти її. Але Василь Гаврилович так грізно глянув на неї, що вона подалася назад. Іванко... Не один раз заклопотано вибігав із кузні і швидко повертався. Сьогодні він особливо вперто працював. З усієї сили бив молотом по розпеченому залізу, спритно кидався до міха, як тільки батько кивав йому, і, вхопившись за держак, нагнітав стільки повітря, що воно своїм струменем вирвало з печі вугілля і кидало його під ноги ковачам. Побачивши, як батько схопив кліщами довгу червону штибу і почав обережно стукати по ній маленьким молотом, Іванко знову кинувся до дверей, але його зупинив неприязний батьків голос. «Ти чого немо вітер гасаєш?» «Я почав і не доказав, Іванко». «Хто там тебе чекає?» «Ніхто. Я дивився, чи скоро сяде сонце». Батько нічого не відповів. Тільки посміхнувся і сказав лагідно, одягайся. Хлопець вже давно чекав цього слова. Миттю зірвав із цвяха засмальцьовану сорочку і через голову накинув собі на плечі. У кузні він працював голий до пояса, і жарко було тут, та й небезпечно, бо непрохана іскра могла пропалити сорочку. А до того ж важко оберігати її від бруд, що так і липне. «Не стільки вже сорочок у Іванка, щоб він міг не слухати справедливих материних слів, не забувати, що полотна мало, бо тіун не забариться забрати останній сувій для боярина». Залишившись на одинці, сміливець продовжував працювати. Він знову поклав на горно залізну штибу і став біля міха, але так і не вдалося сьогодні її відкувати». Водокузні почали сходитися смерди і закупи. Вони частенько сюди навідувалися хто принесе рогат чи між поправити, хто на часинку забіжить взнати про новини, розповісти про своє горе. Першим заглянув Судиславів закуп Людомир, бо він став на порозі кузні і радісно гукнув Щасти тобі, сміливцю, куєш? Спасибі, кую. Заходь, чоловіче, добрий. Ай, зайду. Для того до тебе й прийшов. Він міцно потиснув смілиціві руку. Ого, озвався сміливець, у тебе не пальці, а кліщі. Є поки що сила. Він виважив свою чорну загорілу на сонці руку. Бачиш? Бачу, посміхнувся сміливець. Вола піднімеш. І підніму, хвалився щиро Людомир. Та що вола? Є п'ятьох бояр, підняв, то... Об землю вдарив, щоб дух із них вискочив. Чого ти на них такий лютий? Ух і лютий сміливцю! Він стиснув кулаки і став перед ковачем, Високий, страшний. Рідко бачив його таким сміливець. З-під білявих брів блискали голубі очі. Ніби не пасував до них гнів, але зараз вони були колючі, вщерть налиті ненавистю. Цей русобородий велетень справді міг П'ятьох підняти. Оце. Бачиш? Він тикнув пальцем на свою заклілу від поту сорочку. Завтра князя ховати. А що я надягну? Ага, чи які? Він обережно пучками взявся за штани, ніби струшував із них пил. Подивись, тільки й того, що на животі держаться, та грішне тіло прикривають. Він розреготався. Хоч у святі йди. Потім підтягнув колоду і сів на неї, простягнувши довгі загрубілі відходіння по полю босі ноги. «Що ж, не підеш на люди у такі святкові одежі?» поглузував подружній сміливець. «Піду, голови, піду? Нехай бояри, скований скринь, витягають свої охабні. Привітка, охабень, верхній одяг. А в мене скрині нема. Людомир, щаслива, нічого ховати. Я піду, хоч і не друг мені князь, та він добре потряс тих проклятих бояр. Шкода, що до Судиславої шиї не дістав. А повісити вже давно цього вовка треба. Я б і сам його задавив. Що ти? Ледве стримуючись міг, сказав сміливець. Такий боярин у тебе хороший, поважний, ласкавий, а ти давити. Людомир Зрозумів, що сміливець жартує, і штовхнув його в плече. Ой, хороший, та би його хорошого, Бог до себе в гості покликав, я би от таку свічу в церкві поставив. Сміюся я сміливцю, а тут він показав на груди, кипить смола гаряча, ух і вовк той суди слав.